b o ๊กทูเจ5 7สิห้าเหตุผลบางประการ m o t i v e r a n å g o t e m o t i v t a s m n g one ทำไมคุณไมมาคะ Varför kommer inte? Varför kommer inte? Åkåd jämt. Vädret är så dåligt. Vädret är så dåligt. De kan inte ha på för åkåd jämt. Jag kommer inte eftersom v ä d r e t är så dåligt. Jag kommer inte eftersom v ä d r e t är så dåligt. ทำไมเขาถึงไม่มาคะว่าร์ฟอร์ค e มเ a อร์ฮัน a ินเตอร์ว่าร์ฟอร์คเขาไม่ได้รับเชิญ Han är inte in b j อร์อินออเเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Han kommer inte eftersom han inte är b มฮั Han kommer inte eftersom han inte är byrån. Varför kommer du n Varför kommer du inte? d a r jag har jag inte tid. r d d inte tid. Då har jag i n t jag har inte tid. jag har inte tid. Då har jag inte tid. Då har jag i Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. Varför stannar du inte? Varför stannar du inte? Då måste jag arbeta. Jag måste arbeta. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ jag, jag s t a n n a r inte eftersom jag m å s t e arbeta j าะต้อ n ทำงานท e ้งไม่คุณจะไปแล้ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ varför g นื่อยค่ะ n ันเหนื่ฉันเนื่อยค่ะฉันเหนื่อยค่ะอย Jag är trött. Då jag ska gå r det f r att jag är trött. Jag går eftersom jag är trött. Tammakun är redan på väg. Varför åker du redan? Varför åker du redan? Det är redan sent. Det är redan sent. Det är jag å k e r för att det redan är sent. jag å k e r för att det redan är sent. Karuna går t www.booktwo.de för att hitta och ladda ner den senaste versionen.